Треба чимало прожити і пережити, Може і спіткнутися не раз, Впасти і підвестися, Багато що через серце пропустити, Замолодити ще певно, Щоб це втямати. А може то ви за старі? О, може й так, Левку, може й так. Але старість з вершини Своїх років часом бачить те, Про що молодість і не здогадується. Я от що ще бачу. Війну, все до неї йде. «Думаєш, чого людей від кордону відселяють?» «Цілі села біля західного боку вже стоять порожні, а оці доти?» «Думаєш, з доброго дива їх взялися натискувати вдовж границі?» «Не вірить?» «Значить Гітлерові той, що в Кремлі сидить?» «У нас могутня держава, і кордон повинен бути надійним!» «Та ви ж все одно не слухаєте мене, тільки не говоріть більш нікому такого, чуєте отче?» Не говоріть про Гітлера, Сталіна і про порожні села. Он Степана Левчука в тюрму забрали за те, що чутки про війну розпускав і паніку серед людей сіяв. Мовчіть уже ліпше. Бувайте, мушу бігти. Ти ж чай не допив. І трускавки так і не скуштував. Ну як ото, щоб трускавки на столі зостались? Такі свіженькі, такі солодкі, ще вчора лісом бігали. Ганна Саменючка їх наловила і от цілий слоїчок принесла. І від щирого серця каже, то як же не взяти? Ще нагнівається, а вона жінка добра, гріх зобежати. Та рускавки лісом бігали, треба ж таке придумати. Отець Петру явно намагається звести все на жарт, але по очах видно. Залишається при своїй думці. Левко теж не здається. Не маю часу. Ну, ти того нагнівайся, Левку. хіба ж не знаєш, старого учити, що мертвого лічити. А трускавки завтра скуштуєш. Я цукром посиплю, погребок поставлю. От хитрун старий, думає Левко, теж мені знайшов приманку. Трускавки, ніби я дідвак малий, щоб на солодкі ягоди до нього бігти. Добре, завтра, може, і зайду. Але наступного дня вже було не до трускавок. За один день із села вивезли і робітників зі Сходу, і військових. В сільради хтось іще до ранку зняв червоного прапора чи то, щоб заховати його від ворогів, які підступно напали на СРСР, -СР, чи навпаки, щоб знищити і ноги об нього витерти. В невідомому напрямку зникли колгоспні і партійні активи. Люди, звиклі вже до владних перемін, не панікували. Понули бульбу, що після дощів заростала буйним зіллям, косила сіну, виганяли худобу на пашу, заготовляли дрова на зиму. Хто б не прийшов, який уклад сюди не приніс, а життя на тому не закінчувалось? Треба жити, дітей ростити, землю обробляти. Не одну навалу пережили, переживуть і цю. Німці, казала баба Юхимка, одної породи за стрійцями, а ж культурна нація. Вона ще пам'ятає їх з тамтешньої, великої війни, що за царя руского була. Тоді з австріяхами прийшли наші українські хлопці – січові стрільці. Вони збудували в селі Мужицьку школу. Потім поляки зробили її польською, совіти – совітською. Вона он і досі стоїть. А зводили ж її поспіхом. Та хоч поспіхом, а бач на совість. Особливо цікаві, зразу після відходу радянської влади, поспішили на гору. Що воно там таке секретне видобувається, що на нього місцевим і дивитись не можна було. Недобудований дот, схожий на величезний потворний гриб, з трьох боків вросли сірим капелюхом у землю, похмуро блиснув броньованими дверима й вузьким віконечком бійницею спереду. Стіни товщиною майже півтора метра яма глибиною у два поверхи, три стіни у ямі забетоновані, четверту тільки почали укріплювати, але не докінчили. Спускатися у неї ніхто так і не наважився, між поверхами. Не доведене до пуття перекриття, з цього кілька поперечних брусів, на які, вочевидь, що тільки збирались класти дошки. Якщо з такої висоти впасти, можна і богу душу вітати. Та й за чим там спускатись? Звичайнісіньке глинине дно, як у могилі на цвинтарі. І як воцево страхопудло нас віднімати німоти мало порятувати, Станув плечима дід Павло Карась. Це ж треба щоб фашист йшов прямо на нього через річку отако в лоб, на бійницю, а як він піде з другого боку гори, від лісу, приміром, або з боку зайде, від маєтку. І це требало стільки людей зо всеї України зганяти, стільки часу затратити, от дурні совіти. Кмітливі хутко зметикували і кинулись розбирати вузькоколійку. За три дні від неї не залишилося сліду. І від оборонної точки нічого не можна було відірвати чи відкрутити. Вона так і бувавніла на горі, як мертва гігантська черепаха, нікому не потрібна і невдовзі всіма забута. Бо в селі навіть бою не було. Німці взяли його без жодного пострілу. Поводилися на перших порах так, ніби їм до місцевих немає ніякого діла. Повісили на школу свого прапора, також червоного, але зі свастикою. Занесли телефон і всіляку іншу апаратуру. Вибрали неподалік просторішу хату для солдатів Вермахту. З неї виселилась польська родина, виїхала з села ще 1939 І тільки тоді скликали селян на збори.